Imnul al 29-lea al Sfântului Simeonul Teolog, cu prescripția că lucrurile dumnezeiești se arată numai celor cu care Dumnezeu s-a unit întreg cu ei, întregi prin împărtășirea Duhului Sfânt. De unde vii? Cum intri înăuntru chilei mele asigurată din toate părțile? Că și acest lucru este străin și mai presus de rațiune și de minte. Dar că ajungi înăuntru meu întreg dintr-o dată, și strălucești și te arăți luminos ca o lună plină, acest lucru mă lasă fără minte și fără glas, Dumnezeu meu. Știu că Tu ești Cel ce ai venit ca să luminezi pe ceea ce șed în întuneric și miezi din mine însumi și ajung afară de cuget și de cuvânt pentru că văd o minune străină ce întrece toată făptura, toată firea și tot cuvântul. Acum însă voi spune tuturor celor ce mi-ai dat să grecere, ce mi e dat să greiesc, Toneamul oamenilor împăraților și domnilor bogați și săraci, monah și mireni, toată limba pământenului să mă asculte acum grăind și povestind măreția iubirii de oameni a Lui Dumnezeu. Am păcătuit împotriva Lui ca niciun alt om în lume și să nu socotească cineva că spun aceasta din zmerenie, căci am păcătuit cu adevărat mai presus decât toți oamenii. Și ca să fiu scurt, am lucrat toată fapta păcatului și a răutății, dar el m-a chemat, știu și am ascultat de îndată. Dar unde bănuiești că am spus că m-a chemat acesta, Hristos Dumnezeu? Oare la slava lumească, la desfătări sau relaxări? Oare la bogăție sau la prietenia domnilor sau la altceva din cele văzute aici în viață? Departe de mine să fie blasfemia aceasta. La pocăință spuneam că m-a chemat și numai decât am urmat stăpânului care m-a chemat, care mă cheamă Matei 4-21-22 când alerga. Alergam după el când fugea, îl urmăream ca un câine iepurele, iar când Mântuitorul se depărta de mine și se ascundea, că nu mai vedea slava sa. Eu nu deznădăjduiam, nici nu mă întorceam înapoi, ca și cum l-aș fi pierdut, ci șezând în locul în care mă găseam, mă tânguiam, plângeam și chemam pe stăpânul care s-a ascuns de mine. Așadar mie celui ce mă tăvăleam și strigam, mi se arăta apropiindu-se de mine. Văzându-l, săream în picioare, îmboldindu-mă să pun mâna pe el. El însă fugea repede, dar și eu alergam întins și de multe ori ajungeam să pun mâna pe poala hainei lui. Culmește aici vederea dumnezească, parafrazând Matei 9.20. Atunci el se oprea puțin și o mă bucuram mult, el zbura și o iarăși îl urmăream. Și așa el pleca, venea, se arăta, iar eu mă întorceam înapoi. Mă, iar eu nu mă întorceam înapoi, nu mă făceam zăbavnic, nu lăsam alergarea, nu-l socoteam un amăgitor sau un ispititor al meu, ci nevăzându-l pe Dumnezeu, îl căutam cu toată tăria mea, cu toată puterea mea, observam căile și împrejurimile unde s-ar arăta. Eram plin de lacrimi și întrebam pe toți care l-au văzut cândva, dar pe cine socoți că întrebam, oare pe înțelepții acestei lumi sau pe cei cunoscători, pe filosofi, pe oamenii înțelepți, oameni oamenii educați, nici de cum, ci pe proroci, apostoli și părinți, pe înțelepții în adevăr, pe înțelepții cu adevărat, care și-au gonisit întreagă înțelepciunea care este acela, Hristos, înțelepciunea Lui Dumnezeu. Este adevărata înțelepciune, este dobândirea Lui Dumnezeu prin împlinirea poruncilor sale. Deci pe aceștia, întrebam cu lacrimi și cu mare durere în inimă să-mi spună unde l-am văzut cândva, sau în ce loc, sau cum și în ce mod. Și când îmi spuneau aceia, alergam cu toată puterea, nici măcar nu mai mă culcam, ci mă sileam pe mine însumi, de aceea văzându-mi dorul, mi se arăta cu măsură. Dumnezeu și văzându-l, cum spuneam mai înainte, îl urmăream întins, deci, în mod concentrat, Filipen 3, 12. Deci când m-a văzut că socoteam drept nimic toate cele din lume, împreună cu lumea însăși, iar pe toșii din lume socoteam din suflet, ca pe unii care nu erau în simțirea mea și că m-am despărțit de lume pentru o atare dispoziție sufletească, atunci mi se răta întreg mie întreg, se unea întreg cu mine întreg, El care e în afara lumii și poartă lumea împreună cu toșii din lume și ține cu o singură mână cele văzute împreună cu cele nevăzute. Iar El, ascultați-mă, mă găsea venind în întâmpinarea mea, de unde și cum venea nu știu cum se produce extazul. Căci cum era să știu de unde venea cel pe care niciun om nu l-a văzut vreodată? Nici n-a știut unde este, unde păstorește și unde doarme. Fiindcă nu poate fi deloc văzut, Dumnezeu nu poate fi deloc înțeles, ce locuiește într-o lumină neapropiată, 1 Timotei 6,16. St. Simeon are o predilecție pentru a cita acest versetul Timotei 6 cu 16 pentru că acolo se vorbește despre lumina necreată în termenii neapropierii, inaccesibilității. Și în chip inexprimabil lumină triipostatică în spații nemărginite Dumnezeu meu nemărginit un singur tată și la fel un singur fiu împreună cu Duhul Cel Dumnezeu una sunt cei trei și cei trei sunt un Dumnezeu în chip netâlcuit căci cuvântul nu poate exprima cele inexprimabile, nici mintea nu le poate înțelege limpede, fiindcă de-abia pot spune cumva cele ce sunt în noi, dar nici eu, nici altcineva nu va putea să stârcuiască deloc acestea. Cum anume e Dumnezeu în afara toate prin ființă și fire, prin putere și slavă, și cum locuiește pretutindeni și în toate, dar mai cu seamă în sfinți, și să se lăjluiește și face cort în aceștia închip chip conștient și ființial, adică locuiește în sfinți, în mod, în ființa lor și în mod conștient, conștientizat de către ei. Cel ce este cu totul mai presus de ființă și iarăși pune problema ca în imnele anterioare, cu Dumnezeu care depășește pe toate prin ființa sa, care depășește toate cele create de sine, este prezent în lume prin slava sa, prin energiile sale necreate, dar în același timp depășește toate după ființa sa și după slava sa cum e ținut în măruntaiele lor cel ce ține toată făptura în sfinți, cum stă în sfinți cel care ține toată făptura cum strălucește în inima trupească și groasă a noastră cum este înăuntru ei și în afara toate și umple toată cum strălucește noapte și zi și nu este văzut acestea toate spunem le va înțelege sau le va putea rosti mintea omului nici de cum Niciun înger, niciun arhanghel n-ar putea spune, nici n-ar putea înfățișa prin cuvânt acestea. Adică cum Dumnezeu este în noi și mai presus de toate. Aceste lucruri le cunoaște și le știe numai Duhul lui Dumnezeu, care e Dumnezeesc, ca unul ce singur este de o fire, de un scaun și împreună, fără de început, cu fiul cu tatăl, de celor cărora acestea le va străluci, celor cu care acesta se va uni cu bogățiile, va arăta în chip toate, toate în mod real îți spun. Adică îți garantez. Căci așa cum un orb, dacă va vedea vede mai întâi lumina și abia apoi toată creația care e în lumină, care se vede în lumină, o minune, așa și cel ce a fost luminat de Duhul Dumnezeu, îndată se face părtaș al luminii Dumnezeu și vede lumina, lumina lui Dumnezeu, pe Dumnezeu negreșit, care arată toate sau mai degrabă câte poruncește, dorește și vrea Dumnezeu, celor pe care îi va lumina cu luminarea Lui. Le va da să vadă cele ce sunt în lumina dumnezească, cele care se văd. Care Dumnezeu ne arată Lumina Dumnezească. Iar pe măsura iubirii și apăzirii poruncilor, ei fiind luminați, îi văd fiind luminați, îi vă slavă lui Dumnezeu fiind luminați de către ea, și sunt inițiați în adâncul tainelor Dumnezești, așa cum dacă cineva intră într-o casă întunecoasă, ținând în mână o făclie, sau fiind precedat de altcineva care ține o paiețul, o paiețul vede atunci cele ce sunt înăuntru casei, tot așa cel strălucit de razele soarelui gândit cu mintea. Vede în chibi luminos cele necunoscute tuturor celorlalți și spune, dacă nu toate, atunci câte poate exprima prin cuvânt. Că cine ar putea arăta vreodată cele de acolo ce fel, câte și cum sunt, ca unele ce sunt necuprinse și nevăzute pentru toți? Fiindcă cine va putea înțelege, cine va putea măsura, cine va putea spune înfățișarea celor fără înfățișare, cantitatea celor lipsite de cantitate, frumusețea celor neînțelese în sensul că sunt văzute, dar nu sunt cuprinse de înțelegere. Cum va zugrăvi în cuvânt formele celor fără formă? Nici de cum negreșit îmi vei spune, le știu numai aceia care le văd. De aceea nu prin cuvinte, ci prin fapte să ne grăbim să căutăm, să vedem și să învățăm bogăția tainelor dumnezeiești, Colosen 1,27, pe care o dă stăpânul celor ce o caută cu și și-au agonistit închirim pe de uitarea întregii lumii și a lucrurilor din ea, că cel ce le caută pe acelea din tot sufletul, printr-o alegere liberă, cum nu va uita cu adevărat toate cele de aici și nu va dobădi o minte goală de acestea și nu se va găsi de îndată singur în afară de toate. Văzându-L Dumnezeu cel singur pe acesta a ajuns singur și te gădui lumea și toate cele ale lumii pentru El, cel singur, găsindu-L singur, se unește El cel singur cu El ajuns singuri ajungem singuri, ajungem unitari și ajungem despărțiți de toate câte există în momentul când ne unim gândurile numai cu dorul de Dumnezeu, când în ființa noastră este numai căutarea sa prin rugăciune și de aici distinția simeoniană între cel singur între Dumnezeu unul care este așa din după ființă și noi care ajungem singuri, care ne simplificăm, care uh, ne însingurăm de păcat, nu de lume, că și noi facem parte de lumea ta timp, că suntem oameni, uh, El cel singur se unește cu noi care ajungem, care ne facem, care dorim să ne facem singuri, cât mai simpli și cât mai depărtați de toate lucrurile lumii o cutremurătoare economie, o negreită bunătate, dar cele de acolo nu le întreba, nu le scodi, nu le cerceta, adică ceea ce le vezi, nu încerca să înțelegi cu totul, pentru că observ că nu poți să le înțelegi, că nu avea, nu-ți da mai multă importanță decât, decât ai, nu încerca să escaladezi puterea ta de înțelegerea ta timp cât tu observ că nu poți să înțelegi cele pe care Dumnezeu ți le-a arătat în slava sa, dacă El nu ți explică cumva, nu te luminează asupra, au o parte din ceea ce ți-a arătat. Căci dacă nu poți număra mulțimea stelelor sau picăturile ploii ori firele nisipului și nimeni nu poate spune sau gândi mărețile și frumusețile celorlalte făpturi, firile, pozițiile sau cauzele lor așa cum sunt, cum ai putea spune Mila până în măruntaile sale pe care a arătat o sufletul cu care s-a unit? Dumnezeu, că și prin unirea cu El le îndumnezește negreșit. Deci, vederea produce în Dumnezeirea noastră. Deși ne vrea să, să spună purtările sau firea, dispoziția sufletească sau voința unui suflet în atunci să povestească toate câte sunt în El. Adică, că vrei să vorbești pe Dumnezeire, să vorbești despre ceea ce s-a întâmplat cu tine, dacă ești pe calea Dumnezeului. Adică, dacă faci, poți să vorbești. Dacă ai, dacă ești ceea ce trebuie să fie un om al lui Dumnezeu, atunci poți să explici din tine însuți experiența ta, cele care îți sunt proprii. Acela fără să știe, încearcă să-ți înfățișeze prin cuvânt cum e Dumnezeu. Dar celor din lume sau care trăiesc după trup, nu le este îngăduit să cerceteze unele ca acestea, ci numai să le primească prin credință. Deci nu cerceteze ce este lumina dumnezească, ce sunt profețiile, ce sunt dogmele, oameni care trăiesc în lume, în sensul că nu au prea multă cunoaștere, teologi și experiență dumneșească și nici cei care trăiesc după trup, care sunt pătimași, să nu se apuce de dogme, așa cum se apucă la noi oamenii în literatură, în teologie sau în mass media să vorbească despre lucruri care e întreg. E întreg pentru că noua au experiența lor, nu că nu poți să citești carte, Așa, fiecare putem să citim Filocalia, Viețile Sfinților, toate dogmatice la un rost, la, la, un, la un rând, dar asta nu înseamnă că am devenit filocalia sau dogmatica. Ajungem cât de puțin să trăim toate aceste dogme dacă le avem, dacă ne intimizăm cu Dumnezeu, dacă le avem în ființa noastră, dacă le lucrăm cumva, dacă, de, dacă devin ele însele realitatea noastră interioară. Dar așa, spune Sfântul Simeon. Nu poți să le explici, să le cercetezi, să le primești prin credință, să crezi că sunt adevărate ceea ce spun sfinții, dar să nu încerci să gândești cu mintea uh, lucrurile pe care nu le faci cu fapta că ajungi la mari nerozii. Să imite viețile tuturor Sfinților iar cu lacrimi, cu pocăințești celelalte lucruri ale unei viețuire aspre și prin răbdare ispitilor să aleagă ca să ajungă, cum ziceam, în afara lumii să găsească aici, precum spuneam, toate, fără nicio lipsă adică dacă nu poți să dacă nu ai lucrurile dumnezeiești să nu încerci să te lupți cu sfinții care le au, cu oamenii dumnezeiești care le au și le explică, dar nici să cutezi să crezi că le poți înțelege dacă nu le ai. În ortodoxie cunoașterea înseamnă experiență, înseamnă, înseamnă cunoaștere din interior ceea ce Dumnezeu ți-a dat să înțelegi în niciun caz ceea ce poți să cercetezi-o autonom, adică iei scriptura și o interpretezi cum îți trece prin cap. Aia nu este exegeze. Exegeza înseamnă introducere împreună cu Dumnezeu în tainele scripturii, ca unul care El ni le-a revelat nou. Nu poți să mergi uh, la Dumnezeu fără ca El să te poartă, să te conduci. Să te conduc așa și aici, dacă vrem în lume, dacă vrem să uh, dacă suntem invitați undeva, Trebuie să ne comportăm după dorința celui care ne-a invitat. Nu putem să mergem la cineva și să ne comportăm împotriva voinței lui sau împotriva modului lui obișnuit de a se comporta. Așa și aici nu putem să ajungem la lucrurile lui Dumnezeu fără să mergem pe calea experienței, pe calea directă a înțelegerilor. lor. Nu putem să le înțelegem, să ne prefacem că înțelegem doar cu mintea. Adică să vorbim așa despre dragoste, despre moarte și despre durere, iar noi să nu fi trecut deloc prin toate cataclismele sau bucuriile acestea. Așa că nu poți să vorbești despre ceva dacă nu, uh, nu e o realitate în ființa ta. Găsindu-le vor fi uimiți și se vor minuna și se vor ruga și pentru mine ticălosul ca să nu cad din acestea, continuă Sfânt Simeon ce să dobândesc acestea pe care doream și doresc să le dobândești prin a căror dorință întunec și zlăbesc dorința. Ai auzit vreodată așa ceva căci dorința aprinde dorința iar focul hrănește flacăra râvnei. Dar în mine nu e așa Ce nu știu cum să spun că covârșirea, excesul dragostei stinge dragostea mea. Adică ajung la a simți atât de mare dragoste pentru Dumnezeu sau Dumnezeu îmi dă priveria să Dumnezească atât de multe trăiri încât în care aprind dragostea mea atât de mult încât mi se stinge tot ceea ce eu știu că e dragoste. Noi considerăm că ceea ce iubim noi, cum iubim noi pe Dumnezeu este tot ce se poate iubi și înțelege, dar când El ne ridică prin slava sa la o înțelegere Dumnezească, cu totul superioară, ceea ce noi știam că e iubire, atunci se întâmplă ceea ce spune Sfântul Simon aici, că covârșirea, excesul dragostei, stinge dragostea mea. Excesul de, de, de har Dumnezeu este umplerea noastră de dragostea de Dumnezeu întrece tot ceea ce noi consideram și trăiam. Nu mai consideram, nu, nu că doar gândeam, ci simțeam că e dragoste. Căci nu iubesc cât vreau, și cred că n-am agonisit deloc dragostea lui Dumnezeu și paradoxal când eu mi se revelează în ființa mea sunt umplut de dragostea Dumnezeu, atunci îmi dau seama că eu nu mi-am strâns deloc, n-am agonisit deloc dragostea lui Dumnezeu erotateu ci căutând nesăturat să iubesc cât vreau fac să piară și dragostea de Dumnezeu pe care am avut-o o minune și aici apare o un lucru foarte important că nu putem să ne să tragem de sentimentele iubirii pentru Dumnezeu să lungim sentimentele iubirii pentru Dumnezeu nu putem să ne forțăm cu alte cuvinte să iubim pe Dumnezeu mai mult decât îl iubim, dacă îl iubim puțin asta e, atâta suntem cu alte cuvinte trebuie să acceptăm că experiența noastră este redusă, experiența noastră dovnicească. Să nu credem acum că uh, suntem uh, posesorii unei a tot experiențe. Nu există așa ceva fiecare are un nivel al lui, unul mai mare, altul mai mic. Uh, și nu putem vorbi despre uh, dragostea de Dumnezeu în termeni mai mari decât noi o avem. Așa cum cel ce are o comoară și e zgârcit, continuă Sfânt Simeon, întrucât dat fiindcă nu le are pe toate, nu îi se pare că are ceva, chiar dacă are mult aur, tot așa mi se pare că pățesc în această și un nenorocit Pentru că nu doresc cum vreau, nici cât vreau, mi se pare că nu doresc deloc. Că ar fi dorit să simtă mai multă dragoste decât are și pentru că încearcă, cum încercăm și noi fiecare, să, să părem că avem mai multă dragoste decât avem, o pierdem și pe cea pe care Dumnezeu ne dă să o simțim pentru el. Prin urmare, a dori cât vreau, e o dorință mai presus de dorință. Și deci a dori în mod absolut ce vrem noi, este mai mult decât putem noi să dorim. Sau este o, este o dorință așa, idealistă, o dorință nerealistă, pentru că noi cam dorim mai mult decât ceea ce putem să experiem. Fiecare avem așa o tendință uh, bună, până la un moment dat, la un moment dat devine demonică, când uh, dorim să fim uh, îngeri în trup, să fim cu totul nepătimași, cu totul sfinți, uh, uitând că uh, noi suntem în, în lume legați de materie și că nu suntem uh, ființe întraripate, mai avem nevoie de mâncare de băutură, de somn, de discuții, de plimbare, că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și așa mai departe. De aceea spune că prin urmare a dori cât vreau eu o dorință mai presus de dorințe și de aceea îmi silesc firea să iubească mai presus de fire, dar firea zlăbind, extenuându-se, se lipsește și de tăria pe care a agonisit-o și dragostea moare în chip paradoxal atunci când este vie mai mult. Când eu vreau să sau o fac să fie mai multă decât este și nu accept că atât ai iubesc, atunci, paradoxal, dragostea noi palește cumva, devine mai puțin înflăcărată, că ce este vie și înflorește într-o mine, cum să-ți spun că înflorește despre dragoste vorbește? Că ce îmi lipsesc exemplele îți voi, spune numai că nimeni nu e în stare să exprima aceste lucruri prin cuvânt Dumnezeu, care e singurul dăruitor cu adevărat, al unor asemenea bunătăți să dea de celor ce caută unele ca acestea prin pocăință, care plâng și jelesc și se curăță frumos, să se desfete de unele ca acestea și să ajungă la împărtășirea lor în simțire încă de aici, cu numește-l extazul, împărtășire în simțire, în simțurile, nu din afară, prin ochi, auz, miros, îngus, pipăit, ci prin simțurile interioare ale sufletului iar de aici să plece împreună cu acestea și să se odignească în acestea, slavăle Dumnezeu, și să desfete de viața veșnică și prin acestea să se afle părtaș ai slavei celei negrăite. Amin.